Я давно вже про нього думаю. Уявіть собі пристрій, що змушував би людину говорити правду. Буквально на фізіологічному рівні не давав можливості брехати. Оце врешті зригнулася б уся конструкція з тотальної кривди. Ти так гадаєш? – здивувалася Магда. Почався б такий хаос, такі б пішли... Тектонічні зручення, що не знати, хто її уцілів би. Комусь і детектор правди не допоможе, а хтось його й не потребує, бо брехати не вміє. Тої суцільної правди з будь-якого найменшого приводу боялися б іще більше, як тотальної брехні, сказала Ірина. Що ви думаєте про це, Яне? Я думаю, озвався він... Не всяку правду варто оприлюднювати. Що одному важливо, то іншому шкодить. А ти б хотіла б такий детектор правди мати? звернулася Галя до Луїзи. Не впевнена, відповіла та. Це ж така спокуса раз у раз перевіряти, правда чи ні? Ні, я б не хотіла. Отож ми боїмося правди. «І прагнемо її водночас». Макс несподівано поставив крапку на цій темі. Зачепив ліктем тарілку з холодцем і ледве встиг розсунути коліна, як тарілка пролетіла між ногами і гепнулася на м'який килим. «Ах, хай йому чорт!» Хлопець глянув на Соньку. «Дай сіль, сіллю присипати треба, нові джинси!» Сонька потяглася по сіль. «Де? Ну, де, де, де ти обквацявся?» «Ось!» – палець торкнувся крихітної плямки на штанях. Макс рятував свої джинси, а під столом на світлій ворсі з-під перекинутої тарілки розтікалася масна калюжа. «Дозвольте!» – Луїза не надто гречно посунула хлопця і показала на долівку – «Спробуємо господарям іще і килим урятувати. Підніміть, будь ласка». Коли розмова за столом розбилася на кілька діалогів, Сонька-старша перехопила погляд Луїзи і ледь помітно запитально кивнула, мовляв «Ну що?». Та заледве стенула плечима. «Сама дивись, не сподобався їй Макс», – зрозуміла Сонька. «Нічого, я його перевиховаю. Він навчиться думати і про інших». «Спробувати, звичайно, можна», – усміхнулася Луїза. «Пробуй, дівчинко моя». Курич сподівався, що діалог із розмовником буде короткий. Однак довелося показувати Богданові готові крісла та ескізи в майстерні. Вони довго обговорювали деталі замовлення – консультуючись телефоном із Геленою і погоджуючи з нею всі нюанси, надсилаючи їй фото і чекаючи на відповіді. Від уважного погляду гостя не сховалося нічого. Він навіть яблуко зауважив на одній із полиць. А це що? Підійшов ближче. Продається? Курич підвів голову. Сидів навпочіпки перед нижніми полицями, шукав фотографію крісла, де за правили відполіровані міцні гілки. Цікава була робота. Усе, що ви тут бачите, продається, окрім стамесок. «Скільки?» «Це особливе яблуко», – відповів Курич. «Скільки?» «Утричі більше за крісло». Богдан покивав головою. З виразу обличчя годі було щось зрозуміти. Звісно, дорого. Курич навмисно назвав велику суму, бо не хотів продавати свого яблука. Жінки стояли в коморі перед поличками, заставленими слоїками з помідорами, огірками, бакалажанами і яким тільки хочеш варенням та повидлом. Магда задоволено оглядала свої припаси, наче головнокомандувач, що приймає парад військ. Припрошувала товаришок, вибирайте кому що подобається. У подарункових слоїках із паперовими і тканинними накривками, стягнутими тасьмою, було варення, гриби, пікулі, цвітна капуста. Таку красу навіть шкода було їсти. Луїза зазирнула до комори, показала на слоєчок із сливовим повидлом, це мені і пішла до чоловіків у майстерню. А там тривали переговори з Геленою. Які перетинки? Ігор узяв із Богданових рук мобілку «На першому чи на другому?» і пішов коридором назад до вітальні, до крісел, які цікавили Гелену. «Як на мене, такі бильця найзручніші!» Луїза сіла в незавершене крісло, поклавши долоні на підліктя. Рукам дуже зручно, а головне – спині комфортно. Ви помітили, як добре почуваєшся в куричевих кріслах? Я не терплю тривалих бенкетів. Спина починає боліти, а в куричів можна і годину за столом сидіти. Хочете це крісло спробувати?» Вона підвелася, мало не зіштовхнувшись із Богданом головами. Він підніс її руку до губ, поцілував, «Пробачте, я такий незграбний». Свідком цієї сценки, принаймні її фіналу, став кінь. Стояв упершись в одвірок, стежив за незрозумілими рухами. «Що тут в біса робиться?» Луїза поправила волосся, яке неслухняно вибивалося з низького вузла, Богдан хотів був щось сказати, але не дібрав розуму, що саме, тож мовчки сів, виклавши руки на підліктя. «Зручно!»